və Sadrıb-l-Maz r.ə.ənihu danışır ki, biz deyiriz həm döyüşdə, həm döyüş vaxtı, həm də yəni su vaxtı sözümüz üstündə duranıq. Yəni, döyüşdə olsa, biz heç bir döyüşdən qoxuruq və biz ahirə qədər səninlə döyüşə, döyüşəcəyik və sən Allahın bərəkəti ilə hərəkət et. Və deyir, Peyğəməd s.ə.v. E, Sadrıb-l-Mazın, yəni, bu sahabənin, Mədinəli sahabənin sözünə sonra daha da sevinir. Sevinir və daha da həvəsl Allaha bərəkəti ilə gedəyir, yəni ilə gedəyir. Peyvəmbasının sahabələrlə gəlirlər, Peyvəmbasının yolda deyir ki, sahabələrə, Allah mənə iki taifadan birini verir, yəni ya Məhkələrə qalıb gələcək, yəni ki, həmin kervan bizim olmasaq. Yəni bu iki sədən biri bizim olmalıdır, Allah talə onun mənə verir. Və deyir, mən deyir, Allah hanı olsun ki, hindidəndir, yəni Məhkələrin ölən yerlərini Kimlər çəkilməcəklər? Kim, kim harda duracaq? Həmin yerə görürəm ki, Frankəs duracaq. Və Peyğəmbərə salam, yəni səbrə ilə gələndə yoldan bir nəfər mişik qavanışır. Bir nəfər mişiklədən bir nəfər Peyğəmbərə yanla qavaşırdı və bu adam səhra həmin adam çox cəzayətli idi, yəni döyüşdə qorxmaz idi. Yəni çox güclü Səmsə ilə gəlmə, mən demişəm ki, ehtiyacım yoxdur. Mənim müşkül ehtiyacım yoxdur. Həmin adam ikinci dəfə, üçüncü dəfə yenə peyvama səsən tələb edir ki, mən də gələyim, peyvama səsən yani onun təklifini rədd edir. Və ona ki, həmin sənin peyvama səsən buna əvvəlki ki, mənim müşkül ehtiyacım yoxdur. Nəhayət də həmin olacaqım isanı qəbul edir. İsanı qəbul edir ki, həmin döşəyi çıxəsin. Peyvama sonra həmin döşəyə onlarla getməyə razılıq Səra atında atında bir yerə çaya yaxınlaşanda iki nəfər gələr. Deyir ki, gedin Bədrə, iki nəfər sizi göndərir və deyir ki, gedin Bədrə və baxın. Hə bu Sufyan və ya onun qervanının gəlməyə məlumatları yoxdur, yox yəni, ya onlar orada gəliblər, yoxsa yox. Deyir ki, olmazsınız, həpsi Əbu Bəkir. Əbu Bəkir rəziyallahu anhu, bu məqsədlə, yəni Əbu Sufyanın qafiləsinin ağtərəf oksidi ilə Peyğəmbərə quşurlar aralanmışlar. Quşurlar və bir nəfər kişinin yanına gelirlər, yaşlı bir kişinin və deyilək ki, haqqında bizə yəni, xəbər verək ki, görmürsən, yox və bu hatıra haqqında bizə xəbər verir. Həmin kişinin deyil ki, mən sizə xəbər verəcəm, lakin siz nədən olduğunuzu mənə deyin. Nədən olduğunuzu mənə deyin. Və yəni, nədən olduğunuzu ki, kimlərdənsin, haradan gəlməsiniz, yəni, kimsin bu qarədə. Və pəlməsin, Rabbə ki, hə, razılaşırlar, deyilək ki, Bəli, indi sən birinci bizə xəbər ki görək. Yəni bu Surpiyan və yəni Obru qoşun hardadır? Və də ki, həmin kişi deyir ki, bəs, mənə xəbər gəlib çatdırıb ki, Məhəmməd ibn Əsəbi bu gün, yəni çıxılar, yəni fırlaq çıxılar, amma bu günlərdə bura da olmadılar, gəl çatmamadılar. Və də həminsinin, yəni məhkəmlər də ona qarşı çıxırlar və onlar da yəni, gəlib artıq yəni, yəni, yəni o vaxtda yəni, da, bu vaxtda, Xələr verəyəm, daha şüxdandan sonra iki məsə siz kimlənsiniz? Kimlə? Yəni bu cür, yani, kimin mənə tutma, siz kimlənsiniz? Peyvəməzəzəm Əbəkir deyək biz sudanıq, biz sudanıq. Yəni Peyvəməzəm qəsək biz sudan yaranmışıq, biz sudan yaranmışıq. Peyvəməzəm bunu deyil Əbəkirinə çırp yedirlər, bu şeydə iki mənə sudan. Hansısa İraq üsuluyun, yəni Dəzirə, Furad çayın, yoxsa haradansız. Fakir, Peyvəməzəm Yəni ki özlərinə, yəni, bu sirri vermirlər ki, yəni bu peyğəmbərə də əvvəş edildi. Yəni sirri saxlaydılar. Hərin gedə peyğəmbər Əli ilə Zübeyr atı ilə yəni sahabini, və bütün sad məvqe vakəsi, göndərir ki, gedin düşmənlə məlumat tapa. Düşmən haqqında. Və də gəlin ki, Bədr qolayının yaxınında iki nəfər oğlan var, can oğlan var. Məmim də iki nəfər məcən yəni üçün, yəni, üçün müftə üçün su aparırlar. Sahiblər həmin şərəyi tuturlar. Həmişə tuturlar. Kəsirlər Pəyğəmsəmin yanına. Görürlər ki, Pəyğəmsəmin namaz qılar. Bu deyər ki, Pəyğəmsəmin namazı bitəndə kimlər bizim qolara soçar. Yəni bunlar kimlər, nəsilər, niyə gəlirlər? Qolara soçar kimlərsiniz? Deyər ki, biz, qoşun yani, yani, üçün su aparmağa gəlmişik. Bu gün Kuyun, qoyudan su apararaq. buna inanmırlar. Həmin 2 nəfərə inanmırlar ki, Nədir, ona deyirlər ki, yəni, çünki inanmırlar ki, baş döyüşdən gələlər. Məkkənin dö yəni qorəşlərin də əsəsindən. Bəli, başda ki, siz yalan üzü düzün deyim. Səbəb başda həmin şeyə döyməyə ki, bəs düzün deyirsiz kimsiz? Siz Avstriyan adamısınız, yoxsa yox? O, o. Sonra... deyir ki, biz Avstriyan adamı yox. Qorxudan görək döydülər. Deyəndə yaxşı bizdə başqa şah adamı yox. Peymonun namazdan qurtan sonra gəl səhabələr daneyir. Səhabələr Olar yani əsrləri yəni iki nəfər döyüşmələrinin ətrafıdır Peyğəmbər səllalləm. Deyilən düz deyəndə inanmırsınız, deyirsiz. Yalan deyəndə də de, inanmırsınız. Yani, düz deyil, düzün deyirlər ki, onlar quraşdandılar. Yəni ki, quraşın üçün səfərləməyə gəldilər. Döyüşsün. Deyirsiz ki, yalan deyirsən. Ola dır. Yəni döyüşə gəlməyə gəldilər. Siz onda da, yani, da inanmırsınız. Yəni ki, siz düzgün hərəkət Dolayı həmin şəhər fəvarəcənə soruşur ki, bəs yəni ola kimlərlə təcrid ki, bəs biz quraşdıq, yəni ki, su aparma gəlmişik, qo qoşunçun. Və fəvarəcənə qoşun haqqında məlumatlar soruşur. Ola deyir ki, neçə fəvarəcən var qoşunda? Qoşunçuların sayı, ola çətindir seçilir. Yəni sayı də meydan. Fəvarəcən üçün neçə nəfər təvəkkəslər bir gündə? Neçə 9 və ya 10 dəvə çəkilirlər, təxminən. Fəvarəcən deyəcəyəm, Bəyin min nəfər adam var orada. Hər hər dəmini yəni, bir dəfəni 100 nəfər normal yerlər bir dəfəni. Və həmçinin ondan sonralar ki, Məkkədən gələn yəni adı san adamlar var o döyüşün içində, qoşunda. Və olanda bir, bir yəni həmin qamların adı sanlı, bucaq hemsə o və şeyləri və bucaq adamların böyük qamlardan sayılır. Peyğəmbər bu vaxt səhabələri tərəf dönür, üzün çevir səhabələri El ki, Məkkə artıq sizə öz ciyərini göndərib, öz ciyərini, yəni ki, öz yəni, adamlarını artıq sizə göndərib. Çünki yəni, insanda yəni, ən mühüm orqan adıq bir ciyərdir. Məkkədə bu cür yəni, məqamda olan bir adamları sizə göndərib artıq, yəni döşünənir, fırsatdır, oladır, deməyə. Və bu vaxtədə Peygamlar s.ə.v sahibələr deyir ki, bas, yəni, var kəs, yəni o həməl adamlar, dediyi adamlar, yəni Abur Cahil olan kəs, Vasiflanis olan yerdə olərək, Francis Flanyerdə olərək onun yerini göstərir Peyğəmbər sallam. Və deyir, səhabə onlar siz deyib, bəs Peyğəmbər sallam yerdə, həmin adamlar həm yerdə ölmüşlər. Peyğəmbər necə demişdə, həm həmin yerdə ölmüşlər. Və bu günə Allah təala bir yağış endirir. Allah təala bu yağış endirir və bu yağış məsələn bir rəhmət idi. Məsələn ondan sonra rəhmət idi və həmin zamanlara, yəni məmmanlara o tərəfi həmin yerə çünki səhra torpaq olur, yəni qum olur. Allah-ı Teala ki, həmin qovun biraz yağdırsın, ki insanlara daha rahat gətsinlər. Müşriklər üçün isə bu bir pasiva çevrilmişdir, yəni lilyeyə çevrilmişdir ki, onlar yəni, yaxşı gəzə bilməsin, əclə çəksinlər. Və həmçinin bu yağışla Allah-ı Teala bir səkinədir, yəni bir rahatlıq vermişdir. Hep ki, müminlərin qərbin bu yağışla rahatlamışdır. Çünki yəni, ümumiyyətli yağışlarında Allahın rəhmətidir bu. Allahın rəhməti yer üzrünə. Və bu haqda Bunu ki, Allah tənə sizə səmadın bir yağış indirdi ki, bu yağışla sizi təmizləsin. Bu yağışla sizi təmizləsin və həmçinin sizdən şeytanın çirkinə çirkin aparsın. Şeytanın, ya, sizə gətirdiyi vəsvesəni, sizə gətirdiyi o çıxıntını aparsın və bununla sizin gələrinizi bir-birinə bağlasın və sizin qədəmlərinizi sabit etsin. Yəni, sizin qədəmlərinizi, sizin ayaqlarınızı yerə möhkəmlətsin və həmçinin Allah tənə misanları verdiyi neymətlədir döyüşündə. Müslümanlara gələn yuxu idi, Hava uqlar müslümanlara bir yuxu göstermişdir, yəni, müslümanlar möcəyirdilər. Və allah Qur'an-ı buyurur ki, ənfas sırasında, 11-ci ayda, və deyir, bir yuxu indirdik, yuxu indirdik və həmin yuxu da sizin üçün bir rahatlıq etdik, bir rahatlıq etdik və sonra deyir ki, sizlə yağış indiririk və yağışla sizi neynəyi təmizləyirik. Sahabilərdən biri deyir ki, Əbü Tarıq adında sahabi deyir ki, biz həmin döyüşdə, bəli döyüşün gecəsi, axşam döyüşə hazırlaşırdıq. Deyir, biz oturmuşduq. Mən deyir, oturduğum yerdə deyə yatırdım. Oturduğum yerdə yatırdım, hətta deyir qılıncı əlimdən düşürdü, yenə götürürdüm. Qılıncı əlimə götürən sonra deyir yenə qılıncı əlimdən düşürdü, yəni yatırdım, mürgüləyirdim. Və həmişə Allah təala, yəni bu döyüşdən qabaq, yəni döyüş başlamağından qabaq müslümanlara yani bir kömək kimi, müəminləri bir kömək kimi düşmənin arasında müxtəlif ixtilaflar salır. Yəni, qureşlər arasında müxtəlif fikir ayrılırlar olur. Və otbət ibn-i Rabiyyə qalxır və deyir ki, otbət ibn-i Rabiyyə qalxır və cəmatı deyir ki, qureşlərə, gəlin qaydaq, gəlin döyüşə gedməyək və çox adam öz tərəxdini toplayır. Lakin, yəni... Abucahə deyir ki, bəs sən qorxaqsan. Abucahə qaxır, ot və otlara belə deyir ki, bəs sən qorxaqsan? Sən qorxundan belə deyirsən. Sənin qorxundan belə deyirsən və burada ərəblər üçün yəni böyük bir təhqir idi. Məsələn, fransız deyir ki, fransız qorxaqdır və fransız xəyanətçidir, fransız yalançıdır. Bunlar böyük günahlar idi. Yəni qürəşin nəsinə onlar həmrəddan pis baxırdlar. Yəni həmrəddanın tamamilə gözdən düşərdi. Bu vaxt ürt yəni, və buna şirəndə Desə biz necə öz qohumlarımıza qarşı döyüşək? Çünki mə Məddən gələn qoşunun içində mühacirlər var idi. Yəni Məkkə cəmaatı və oradan sizin ata bu tərəfdə, oğlu o tərəfdə. O deyir ki, biz necə, yəni belə halda döyüşək? Yəni öz qohumlarımızı öldürəyik. Bu, cəhətdən yəni, böyük bir abırsılıqdır. Lakin aboca hər yerdə yəni, qışqırır cəmaatsız niyə yəni, sən qorxasan? Və bunu yəni, buna görə Yəni Peygəmbər sən özləşəndə düşmənlər, yəni müsəlmanlar müşriklərlə özləşəndə Otbet ibn Rəbiə qabağa çıxır. Yəni Əbu Cəhəl onu itam edirmiş ki, sən qorxaqsan. İtam edir qorxaqsan. Ona görə də yəni, döyüş başlamamışdan qabaq o 3 dəfə ki çıxır, hər iki tərəfdən döyüşürlər, görüşürlər. Bu vaxt o çıxır qabağa, Otbet ibn Rəbiə həm öz qardaşın və oğlun öz yanına çağırır. Kiməkkələrə göstərsin ki, biz qorxaq deyilik, yəni. Yəni, bizim imtina edeməyimiz qorxuluqdan değildi Deyir ki, yəni, biz mübarizə edəcəyik. Yəni, qotbə və onun oğlu və qardaşı çıxırlar qabağa və müsləmanlar tərəfdən üç nəfər çıxır, onlarla döyüşürlər. O vaxt da inşallah. Yəni, həmin e, görüşdə üç nəfərin qabağa çıxmasında səbəb bu idi. Yəni, qotbənin və onun qardaşı və oğlunun çıxmasında səbəb bu idi. Və deyir, Peyğəmə səsələm, qotbənin, yəni, Qırmızı bir dəvənin üzərində görür. Qırmızı, bir dəvənin, yəni, qırmızı dəvə ən gözər və ən qiymətli dəvə idi, o vaxtdır. Qırmızı dəvənin üzərində görür və dedir ki, onun tayfası, yəni Otmanın üstünü qula assaydılar, necə tapardılar, yəni təhlükədən uzaqlaşardılar. Lakin Allah talar istədi ki, onlar onun üstünü qula asmasınlar. Yəni, Otbəti bin Rabiyyənin üstünü qula asmasınlar. Vədir, Otbəti bin o deyir ki, gəlin Qaydaq Məkkəyə, Yəni, Əbu Cəhlin bu haikü salması səbəbinə görə nəticəsində, ona hissi qula asmır. Və bu da Allahdana bir hikmətidir. Və Peyğmət Səhəm sahabələri ilə Bədir quluların tərəf hərəkət edir. Və deyir ki, geləyib biz həmin quluları müşriqlətdən qəbar tutaq. Və bu da bir sahabənin, bir sahabinin reyidir. Bu da Xubbəbinin münziladında bir sahabə idi. Həmin sahabidir ki, Yə Rəsulallah, Sənin indiyin bu yer, yəni sənin oturduğun bu yer, qoşunun burada saxladığın yer. Allah tarzadan sənə bir vəhiydir, yoxsa bu döyüşdür? Bu döyüşdür və burada yəni hila var, yəni döyüş taktikası var, yəni bu məsələdir. Helmaz hanım deyil ki, yəni bu döyüş taktikasıdır, yəni döyüşün üslubudur bu. Bu vaxt sahabə deyil ki, yələsələrə, elədirsən, onda yəni mən bir rəy deyim. Gəl biz gedək, Bədr-Quyların götürək, yəni Bədr-Quyların özümüz götürək, qoşun doyunca su içsin və sonra quyuları bağlayaq. Quyuları çoxsun bağlaya, bəzən özümüz üçün saxlayaq qoşun arasında. Kim müşüşlər gələncə heç bir su tapmasınlar. Heç bir su tapmasınlar. Çünki su içəndən sonra adam daha da güvətlərin, yəni döyüşmür. Səhrada su su azlığı bu nədir? Artı bir zəiflik deməyidi. Və Peyğəmbər sallallahu yəni Hubab el-Munzirin, yəni bu rəyin işləndə digər rəy buraydı. Yəni doğudan da Gözəl rəydir. Bəz qoşuna deyir ki, qalxan gedib pədir quyularına. Bəzi zamanlar gəlirlər, Peyməsəm gəlir qoşunla. Quyuların üzərinə gəlirlər və doyuncə su içirlər, sonra bəzi qula bağlayırlar. Tacburlar və yəni, lazım olan quyuları isə saxlayırlar öz qoşularının arxa tərəfində.